Сілочка малинового соку стікає з губи на підборіддя А ти, Петрусю, бочком, бочком спробуй, може, й протиснешся. Люди ж то якось проходять. Марія вимахує щіткою, усміхається, згадує про свої вставлені зуби і притьмом затуляє рота лівицею, наче вихопила з язика щось страмне. Петро думає, крутяж із щелепою, загравастує коренкуватими пальцями сагкі гру на малини, кидає їх у кашкет. Біля його обличчя пронизливо дзумить руда оса, наровлячи сісти йому на губи. Кіт прикусив зубами корічу пір'їну, підбіг до Петра, облезно торкається до його штанів, обережно чіпляючися на гавиці, а потім за вогку клітчасту сорочку. Другою вигнувся за плече господаря, хлипло, хрипловато, хриплувато, булькотливо замуркотів, цілячись кінчиком хвоста у в Петрове вухо. Коса одразу сілась на пошматовому зайцями, кворчками та пацюками котячу мордочку, котра випромінювала стільки великодушної зневаги та лінивої іронії до цього світу, що тільки погладивши його або почастувавши колбасою, можеш на якийсь час позбутися відчуття повної і безнадійної намарності свого існування. Причому навіть домашню колбасу він приймав нежадівно, а з вишуканою, давно відпрацьованою гідністю, довго розважливо вивчаючи пропорції часнику та перцю, винюхуючи, на яких дрогах вона водилась, чи відшліфована кишка, якою ниткою це в'язано ковбасний гузир. Коли все це відпадало його вибагливому смаку, він поблажливо зводив свої дрімучі очиська на давальника. Не для того, щоб принизити себе до вдячності, а щоб сказати. Своїм поглядом, ну, гаразд, ще цього разу з'їм. Зрештою, в саджі, де вирохкувалась свиня для цієї ковбаси, я порішив пацюка, що мало не відгриз її вуха. Погладити ж себе він дозволяв лише піднастрій, після вдалого полювання, але дозволяв якось вельможно, підставляючи то ситу лискучу спину, то м'які волохаті боки, у вовні яких завжди стримів, реп'ях чи пір'їна. Не вірилось, що в цьому злідещілому, байдужому до дрібних потячих утіх створіннях, живе несамовитий хижак, що виловив кілька поколінь пацюків на обійсті сіроштанів і білокорів, або ж відтіснив їх у механізовану фортецю неконорубця, який не тримає кота, бо винищив таку систему капканів та мишиловок, у які потрапляє навіть літер. Креслення цієї схеми Нікін посилав у журнал «Знання та праця», де нібито визнали його винахідницький лист, запропонувавши добре випробувати винахід в домашніх умовах. Що цей сонливий вайло вступає в грець із місистими степовими зайцями, виходячи іноді переможцем. В цьому найдальшому відпрескові тигрячої родини прокидався із сатанів з усієї сили його дикий норов лише в бучних пересневих гуляннях. Коли він нещадно розправлявся із своїми суперниками, котяча вовна літала над загреблею, часто потрапляючи не лише в борщ, а й у знамениті полтавські зластони. Усі загреблянські котики займали тоді позиції на найвищих деревах. Зозла заганяли кігтів корой несамовито кричали, настовборчивши хвости, як громові води. Якби в березні літували блискавиці, жодним не впало на хату. Лише підсмалили в найвищі котячі хвости, і в Богданіці почулося безперегне чхання. У березні по коморах раювали миші, трубили борошно, хліб і суху домашню локшину. Возились по горищах і впевнено продовжувалися й мишачий рід. Усе закінчувалось тим, що упокорені загреблянські кишечки сумно розходилися по домівках. Ставали лінькуватим мрійливими, не знаючи, що половина їхнього виводка буде влітку перетоплена, а серед тих, що виживуть, все одно не буде рівного цьому старому, непереможному забіяці і мантрюсі. Не буде рівних, поки він живий. Катерина іще подумала, що вона, вибунь, краще знає нору Петрового кота, аніж самого Петра. Бо кіт, вона для себе звала його Пасаврюком, але вголос голос на прізвиську не кликала ніколи, щоб не почула ударка, яка, звісно ж, побачить у цьому зневагу чи не до сієї сіроштангої родини. Навідується до своєї хати лише тоді, коли Одарка засидає після обіду, щоб саги зав'язались. Абасаврюк може спокійно обійти своє володіння, знаючи, що його честь не буде ані з зневажена. Таку зневагу він переживав дуже важко, надто надовго усамітнюючись у дуплавій вербі і ігноруючи навіть горобців, що знахабніло смітять у дупло послідом. Голод дедалі більше і більше притлумлював у ньому образу. Потім цих два почуття урівноважувались, і нарешті нестерпний голод виганяв басаврюка з доплав. А він приходив у Катеринин двір і непомітно вплюалював.